ніби всоталися в його утробу. Потім обернувся і вишкірився до нажаханої дівчини. «Тебе лякає гра з вогнем? Ну, тоді пограємо в інше. Ми ж не можемо розчарувати твоїх друзів». І не чекаючи на відповідь, Джавал відступив від котлів і пішов до протилежного боку кабіни, де взяв велику плетену корзину, а тоді повернувся до Шері, зловісно усміхаючись. «Знаєш, яка тварина найбільше подібна до людини?» – люб'язно запитав він. Шері заперечливо хитнула головою. «Я бачу, що освіта, яку ти одержала від своєї бабці, убогіша, ніж можна було очікувати. Відсутність батька нічим не поправиш». Він розкрив корзину, запустив у глиб руку. Очі йому зловісно блимнули. А коли витяг долоню назад, у нього в руках опинилося звивисте лискуче тіло змії. А гадюки. Це найподібніша до людини тварина. Вона повзає і міняє шкіру, коли їй треба, Крадей пожирає дитинчат інших тварин прямо в їхніх гніздах, але неспроможно зустрітись у відкритому бою. Тож її манера – це використати найменшу нагоду, аби завдати смертельного укусу. Отрути в неї лише на один укус, а потім їй треба кілька годин, щоб набратися сила той, кому вона залишить на тілі свій знак, приречений на певну і повільну смерть. Поки отрута розтікається по жилах, серце б'ється – Дедалі повільніше, доки не зупиниться. Але ця дрібна тварюка при всій своїй ницьості має смак до поезії, як і людина. Та на відміну від неї, ніколи не кусає собі подібних. Недолік, правда ж? Можливо, через це вона й перетворилась у руках вуличних факірів на розвагу для витріщак. Тож до рівня вінця ця тваріння ще не дотягує. Джавагал підніс плазуна до Шері і дівчина відсахнулась до стіни а він посміхнувся, задоволений страхом, який побачив у її очах. «Ми завжди боїмося того, що найбільше схоже на нас». «Але не хвилюйся», – заспокоїв Шері Вагал. – «це не для тебе». Тоді він узяв маленьку червону дерев'яну коробку і поклав туди змію. Як тільки клазун опинився поза її полем зору, дівчина задихала спокійніше. «Що ви збираєтесь робити з нею?» «Як я вже казав, довести до кінця одну маленьку гру», – пояснив Джавагал. «Цього вечора ми запросили гостей, тож маємо забезпечити йому всілякі розваги». «Яких гостей?» – запитала дівчина, благаючи подумки, аби відповідь не підтвердила її найгірших побоювань. «Зайве запитання, дорога Шері. Залиш твою цікавість для справжніх проблем. Як от чи наші друзі побачать світло нового дня?» Або ж за скільки часу після поцілунку нашої маленької приятельки перестане битися здорове й молоде 16-річне серце, повне наснаги? Риторика навчає нас, що в таких питаннях зміст невіддільний від форми. Якщо ти, мила моя, не вмієш висловити думку, то значить, ти не вмієш думати. А якщо не вмієш думати, ти пропала. Це слова мого батька, обурилася Шері, це він їх написав. О, я бачив, що ми читаємо ті самі книжки. Чи ж це не найкращий початок для вічної дружби, дорога Шері? Дівчина мовчки слухала Джавагалові роздумування, не відводячи погляду від червоної дерев'яної коробки з гадюкою, уявляючи, як її лускате тіло звивається всередині. Джавагал скинув брови. Ну, добре, завершив він. А тепер ти маєш вибачити мені, якщо я відлучусь на кілька хвилин, аби завершити приготування до прийому наших гостей. «Чекай мене спокійненько, вона того варте». І Джавагал тут же знову всхопив Шері за руку і відвів до крихітної кімнати з вузькими, вбудованими в одну зі стін тулеллю дверима, яка раніше правила за склад деталей для залізничних стрілок. Він заштовхнув дівчину до середини і поставив червону коробку біля її ніг. Шері благально дивилася на нього. Та Джавагал хряснув дверима, залишивши її в кримічній пітьні. «Випустіть мене, будь ласка!» – простагнала дівчина. – Випущу дуже скоро, Шері, – прошепотів голос Джавагала по тобі дверей, і тоді ніхто вже нас не розлучить. – Що ви збираєтесь зробити зі мною? – Я житиму всередині тебе, Шері, у твоїй свідомості, у твоїй душі, у твоєму тілі, – відповів Джавагал. – Перш ніж розвидніться, твої губи стануть моїми, а твої очі бачитимуть те, що бачу я. Завтра ти станеш безсмертною, Шері. Хто міг би бажати більшого?» Дівчина застогнала в темряві. «Навіщо ви все це робите?» – благально запитала вона. Джавагал помовчав якусь мить. «Бо люблю тебе, Шері», – відповів. «А ти знаєш прислів'я? Завжди вбиваємо, що найбільше кохаємо». «Де ти запропав?» – накинувся він на друга. Голос відбився від стін зали, увійшовши в дивний діалог із власною луною. Крихкі надії лишитися непоміченими під час обстеження приміщення розвіялись, мов дим. «Сюди нелегко дістатись», – гукнув у відповідь Сет. «Це місце найгірше, що тільки може бути клубок коридорів та переходів, за винятком хіба що єгипетських пірамід». І Янківну вимахнув Сетові, щоб він просувався в бік місточка, який він до центру киштелевої люстри. Сет пройшов по платформі і зупинився на початку містка. «Щось не так?» – запитав Єн, вдивляючись товариша, що опинився в метрах у десяти над його головою. Сет заперечно похитав головою і пішов далі по вузьких сходнях, доки знову не зупинився у двох метрах від підвішеної на мотучці тіла. Тоді повільно наблизився до краю і нахилився, оглядаючи тіло. І тут Єн помітив, як товариш раптово змінився в обличчі. «Сете! Що там таке, Сете?» П'ять наступних секунд пролетіли з ураганною швидкістю, і Єнові лишилося тільки спостерігати за жахливим видовищем, яке розгорталось у нього перед очима, і фіксувати зором кожну деталь, не встигнувши зреагувати. Сет опустився на коліна, щоб розв'язати моту, що обвивав фігуру, та коли він потяг за кінець, вірьовка змією обкрутилася йому навколо ніг, а бездигане тіло ринуло в порожнечу. І Ян бачив, як квірьовка, на якій висіло тіло, рвучма смикнулася і потягла його друга, наче безвладну ляльку, у морок під склепінням. Сет з петлею довкола щиколотки марно шарпався і кликав на поміч, здіймаючись угору із запармуречливою швидкістю, аж доки не зник з очей. Поки це відбувалося, тіло з-під склепіння долетіло до підлоги і упало в калюжу крові. І Єн повітив, що під блискучим покривалом лишилися ледве рештки скелета, кістки якого розлетілися, вдарившись у підлогу, і перетворилися на порох, А покривало лягло на темну пляму і сотало її. І Єн натямився і підійшов туди. Придивившись, він опізнав те саме покривало, що стільки разів під час його безсонних ночей святому Патрику вважалося ми на плечах тої, світлистої дами, яка відвідувала його сплячого друга Бена. Він знову підвів погляд, шукаючи якого-небудь сліду свого друга, але непроглядна темрява упроковтнула його і не лишилося ні іншого знаку по нім, крім умирущої луни сум'ятливих зойків у захмарках склепіння того зловісного собору. «Ти це чув?» – запитав Рошан, спинившись і наслухаючи крики, що здавалося долинаючи самого черева в велетенської будівлі. Майкл кивнув. Луна криків стихла і обох знову вгорнула переривча джеленчання крапель дощовиці подагу склепіння, під яким вони стояли. Вони дійшли до останнього поверху Джітерсгіт і з тої висоти їм відкрилось неймовірне видовище величезної станції. Перони і колії здавалися далекими, а примхливе переплетіння арок та перехресних поверхів виразнішало з цієї точки. Майкл зупинився на краю металевої балюстради, ніби підвішеної в повітрі над колоною Великого Годинника, під яким вони пройшли, заходячи по станції. Його художницьке євство дало очам можливість оцінити за ворожливий чар сотень подібних пругів, які, пущені донизу з геометричного центру бані, здавалося, ніколи не сягнуть землі в нескінченному плавному вигинанні. На цьому винятковому оглядовому манданчику людині здавалося, ніби станція лине в небо обрисами незбагненної вавилонської вежі, яка занурюється в хмари, закручуючись візантійською колоною. Підійшов Рошан і швидко глянув на запаморочне видовище, яке, здавалося, заворожило його друга. «Так тобі голова запаморочиться. Годі, ходімо!» Майкл скрикнув руки, протестуючи. «Ні, чекай, підійди!» Рошан підійшов до краю балюстради, відсахнувся. «Якщо глянув друге, звалюся». По Майкловому обличчю майнула загадкова посмішка. Рошан глянув на приятеля, питаючи себе, що ж такого, відкрилося його очам. «Що, Рошане, не розумієш?» – запитав Майкл. Той заперечливо хитнув головою. «Поясни. Принципу усієї будови, – уточнив Майкл. – Якщо ти придивишся до центру бані звідси...» Ти зрозумієш. Рошан спробував зробити, як радив Майкл, але в його уяві нічого так і не вималювалось. Що ти хочеш мені сказати? Це ж дуже просто. Ця станція, вся конструкція Джітельс є величезною сферою, лише частину якої, ту, що виходить на поверхню, ми можемо бачити. Колона годинника розташована точно на прямовисній лінії від центру бані, як сегмент радіуса. Рошан слухав Майклову мову без особливого захвату. «Добре, це значить такий гемонський м'яч», – погодився він. «І що далі? А уявляєш, яку технічну складність становить звести от, от споруду?», – запитав Майкл. Приятель знов похитав головою. «Припускаю, що небо яку», – мовив він. «Ого-го яку!» підсумував Майкл, видобувши зі свого словникового запасу словосполучення, яке приберіг для апогею найвищого ступеня. А з якої ж причини людині заманулося спроєктувати отаку от будівлю? «Я не дуже певен, що хотів би знати відповідь», – відказав Рошан. «Спускаємося на нижчий поверх. Тут нічого немає». Майкл байдуже знизав плечима і пішов до сходів у слід за Рошаном. Нижчий півповерх, що тягся під оглядовою платформою бані, мав півтора метра заввишки, її очевидячки, сюди з верхнього рівня просочувалась вода отепер, коли в Калькутті від перших чисел травня розпочався сезон дощів. На підлозі, вкритій багнюкою усяким сміттям, що за більше як 10 літ розклалось під дією сирості, на кільканадцять сантиметрів заглибшки зібралися застояні і зогнилі воді, над якою тяглися смердючі, нудотні випари. Майкл із рошаном нахилились, протискались вузькими проходами, насилу ступаючи у твані, що доходила їм до кісточок. Це місце гірше за катакомби, зауважив Рошан. Якого біса цей поверх такий проклятуще низький? Уже кілька століть, як люди переросли півтора метри. Імовірно, вхід сюди був заборонений, відповів Майкл. Можливо, тут сховано систему противаг, що утримують склепіння. Дивися, не перечепись об щось. «Бо ще завалиться все!» «Жартуєш?» «Ага», – коротко відказав Майкл. «Це третій дотеп, який я почув від тебе за шість років», – мовив Рошан. «І найгірший!» Майкл не обтяжив себе відповіддю і повільно пішов далі через цю незвичайну висотну твань. Від смороду гнилої води йому аж застукатіло в мозку, і він уже почав подумувати – чи не повернути назад і спуститись на поверх нища, бо осумнівався, щоб хтось чи щось могло ховатись в цім непролазнім болоті? «Майкле!» – пролунав голос Рошана в кількох метрах позаду. Юнак обернувся і побачив Рошанову фігуру, схилену біля навсхисного відтинку грубої металевої балки. «Майкле!» – заговорив далі Рошан. «Чи ця балка справді рухається, чи мені привиділось?» Майкл подумав, що друг теж надихався цих отруйніх випарів і вже вирішив таки піти геть із цього півповерху, коли почув сильний гуркіт на протилежному кінці. Обидва разом обернулись і перезернулись. Бахнуло знову, щось задвихтіло, і обидва хлопці побачили, як до них на великій швидкості прямує щось занурене у твань, піднімаючись за собою хвилю сміття і брудної води, що вибризкувала вниз кустелю. Не чекаючи більше ані биті, обоє хлопців щосили кинулись до виходу, тікаючи з трим згорблені та обрюхкаючись у 30-сантиметровому шарі мулої води. Не встигли вони відбігти звідти на кілька метрів, як занурене, щось митєво опинилось попереду них, описало довкола замкнуту криву і знов помчало прямо на них. Хлопці розділилися і побігли в протилежних напрямках, намагаючись збити з пантелику те, чим би вона там не було, що влаштувала це нещадне полювання. Схована у твані істота розпалась на дві частини, і кожна кинулась в шалену погоню за хлопцями. Майкл, захеканий, вже втрачаючи віддих, обернувся на півсекунди, аби глянути, що там позаду, і той ж миті перечепився об невидну мулі сходинку. З усього розгону плюхнувся він у болото, і його поглинули смердючі води. Виборсавшись і розплющивши подразливі грязюкою очі, він побачив, як попереду повільно здіймається коло на твані, Наче утворена з розтопленого шоколаду, що лився з невидимого глека. Болотяна постять розпорстела довжелезні руки, викінчені довгими пальцями, подібними до кривих металевих гаків. Майкл нажахано споглядав народження цього зловісного голема і побачив, що з тулуба виростає голова, а на її морді окреслюються величезні щелепи з довгими, гострими, як мисливські ножі, іклами. Фігура миттєво затужавіла, і від засохлої глини пеленою здійнялась пара. Випроставшись, Майкл почув хрускіт, і по всій глиняній постаті побігли сотні тріщин. Шкалубин на обличчі повінно розсунулись, і спалахнули вогняні очі Джавагала. Засохле болото обсипалось безліч у мозаїки. Джавагал стис Майкла за горло і присунув до нього своє лице. «Оце ти, малювальник?» – спитав він, піднісши хлопця в повітря. Майкл кивнув. «Той добре», – повів далі Джавагал. «Тобі щастить, хлопче!» «Сьогодні побачиш речі, що дадуть роботу твоєму олівцю на все позостале життя. За умови, звичайно, що житимеш задля малювання побаченого тут». А Рошан помчав до дверей, підбатьожений виливом адреналіну, що бензином спалахнув у жила. Коли він ратівних дверей його відділяли якихось два метри, він підстрибнув і впав до лілиць чисту. Вільно від намулу підлогу окружної галереї. Коли підвівся, першим поривом було бігти далі, доки серце не лопне. Інстинкт вуличного злодюжки в міських джунглях набутий за роки, що передували вступу до Святого Патріка, ще не згас. Однак щось його зупинило. Він загубив Майкла з поля зору, коли вони розподілились у коридорі півповерху і відчайдушно рятуючись утечею, тепер уже не чув криків друга. Рошан, попри засторогі свого здорового глузду, повернувся до входу впівповерх. Не було й сліду ні від Майкла, ні від істоти, що гналась за ним. І тоді він відчув, ніби удар сталевого кулака в живіт, зрозумівши, що переслідувач помчав за Майклом, і тепер завдяки цьому сам він був цілий і неушкоджений. Він зазирнув всередину, намагаючись віднайти друга. «Майкле!» – з усіх сил вигукнув він. Крик лишився без відповіді. Рошан пригнічено зітхнув, питаючи себе, яким має бути наступний крок? Піти по інших, покинувши Майкла в цьому місці, чи увійти і шукати його? Жоден вибір не виглядав аж надто вдалим, але дехто вже вирішив за нього. Дві довжелезні руки з багна потяглися за дверей по самій підлозі. Два аркани, націлені на його ноги. Лапи зімкнулися на його кісточках. Рошан рвонувся з тих кіхтів та дві руки з силою смикнули. Звалили його на землю і знов потягли всередину півповерху. Ніби дитина тягне за собою поламану іграшку. З п'яти хлопців, що пообіцяли зібратися під годинником через півгодини, на зустріч прийшов лише Ієн. Ще ніколи станція не видавалася йому такою пустинною, як тоді. Тривога від непевності за долю Сета і інших друзів просто душила. Самотньо стоячи там, він цілковито усвідомлював, що лишився єдиним, хто досі не потрапив у лапи зловісного господаря цього примарного місця. Ієн нервово роздивився довкола по спустошеній станції, міркуючи, що ж мав вчинити. Чекати тут на місці або ж отак серед ночі піти шукати допомогу. Мжичка, просочуючись крізь баню, збиралася десь під височезним склепінням і звідти почала капотіти. Ієн закликав себе до спокою, намагаючись викинути з голови думку, Нібито не дощові краплі розбризгуються, впавши на рейки, а кров все та, що розгодується десь у темряві. Бо знавкотре вже він спрямував погляд під склепіння в маркому сподіванні угледіти хоч би якусь указівку. Де ж, друг? Стрілки годинника Кволо звисали з тречими вусами, а краплі дощу повільно зісковзували по циферблату, лишаючи блискучі звивини поміж випуклими цифрами. Нерви починали здавати, він вирішив, що... Коли невдовзі не матиме хоч якого-небудь знаку від друзів, сам зануриться в підземний лабіринт по слідах Бена. На думку не спадало нічого мудрішого, та цього разу в колоді варіантів тузів уже не лишалося. І саме тоді він почув якесь скреготіння, що долинало, наближаючись з отвору одного з тунелів, тож хлопець полегшено зітхнув від думки, що він не сам. Він підійшов до краю перону і вдивився в неясний обреж, що варинав з-під склепіння тунелю. Відчув неприємне лоскатання на карку. До перону повільно, за інерцією, наближалася платформа. На ній можна було розглядіти стілеця на стільці в нерухому постаті з закритою чорною каптуром головою. Ієн судомно сковтнув. Платформа проїхала перед ним і зупинилась. Його ноги ніби приросли до землі, він вдивлявся в нерухому фігуру я аж сам здригнувся, простогнавши тремтячим від затаєнної в серці підозри голосом. «Сете, це ти?» Жоден м'яз сидячої постаті не ворухнувся. І Єн підійшов до платформи і застрибнув. Ані натяку на рух від пасажира. Ніби вмираючи на ходу, ледь ступаючи, і Єн наблизився і зупинився в кількох сантиметрах від стільця. «Сете, – знов прошепотів він, – з-під каптура видобувся дивний звук, ніби заскреготіли зуби, і ян відчув, як шлунок йому стисся до розміру крикетного м'ячика. Приглушений звук повторився. Тоді він ухопив каптур і повільно порахував до трьох, а потім заплющив очі і зірвав його. Коли знов розплющився, на нього вирячилось обличчя з усміхом блазня. Каптур випав йому з рук. Це була лялька з лицем білим, мов порцеляна, і двома намальованими довкола очей великими чорними ромбами, чиї нижні кути збігали по щоках дьохтєвою сльозою. Лялька механічно скриготнула зубами. І Єн придивлявся до цього гротескно облагального артерликіна, намагаючись збагнути, що приховується за цією химерною витівкою. Він обережно простяг до лиця фігури руку і спробував намацати якийсь механізм, що приводив її в рух. З котячою стрімкістю права рука автомата впала на його руку. І Єн не встиг і оком зморгнути, як на його лівому зап'ястку заклацнулося кільце кайдаків, а друге кільце облягало зап'ясток ляльки. Хлопець рвонувся з усіх сил, але, примоцована до платформи, лялька тільки знов заскреготіла зубами. І Єн розпачливо смикався, коли зрозумів, що йому не вивільнитися, платформа вже повільно рушила. Та на цей раз назад – у чорний отвір тунелю. Бен затримався на перехресті двох тунелів і в якусь мить міркував, чи не пройшов двічі тим самим місцем. Відколи він заглибився в тунелі джиттерс це відчуття вже не вперше повторювалося і бентежило. Він дістав сірник. Їх доводилося ощадити буквально по Спартанському і легенько черкнув об стіну. Довколишня напівтемрява забарилася теплим світлом вогника. Бен обстежив перпендикулярний перетин тунелю, поборозненого рейками та широкого вентиляційного ходу. Раптовий подув змішаного з пилюкою повітря загасив сірних, і Бен знову опинився в царстві Мороку, де, хоч би скільки ходив в різних напрямках, здавалося, ніколи нікуди не прийде. Йому вже почало здаватися, що він заблукавий, що коли й далі буде занурюватись у цей заплоднений підземний світ – то пошук виходу може забрати в нього години, а то й дні. Здоровий глузд підказував йому піти тим же шляхом назад і повернутися до центрального залу станції. Хоч він з усіх сил намагався накреслити в уяві цей лабіринт тунелів і заплутаної системи вентиляції та сполучень між прилеглими галереями, йому не вдавалося позбутися нісенітної підозри що це місце кружляє довкола нього і обвривання нових шляхів завжди буде приводити до вихідної точки. Вирішивши не дати заплутані в мережі галереї затуманити себе, він обернувся і надав ходи, загадуючись, чи вже збіг строк домовлений усіма для зустрічі під станційним годинником. Поки він бродив нескінченними коридорами джиттерс йому прийшла в голову думка про можливе існування дивного фізичного закону, який доводить, що за відсутності світла час біжить швидше. У Бена вже починало з'являтися відчуття, ніби він у темряві пройшов цілі милі, коли наприкінці тунелю з'явилося прозоре світіння, що олилося з відкритого простору під розлогим склепінням Джиттерсгейт. Він полегшено зітхнув і побіг до світла, упевнений, що після нескінченного блукання таки вирвався з кошмару лабіринту. Та коли він нарешті переступив край тунелю, попрямував вузькою щеленою колії поміж двома перонами, його заряд оптимізму швидко скінчився і тін неспокою знов накрила його. Станція виявилася порожньою, і не було жодного сліду нікого, з решти членів Чобар Бар Сосаєті. Одним стримком він заскочив на перони в супроводі тільки Луни від власних кроків та загрозливого вуркатіння грози побіг неповну півсотню метрів, що відділяла його від колони з годинником. Він обійшов її і зупинився під чималим циферблатом і зігнутими стрілками. Йому не треба було вже й годинника, аби зрозуміти, що визначений його товаришами термін для зустрічі в цьому місці давно збіг. Він зіперся на почернілу цеглу колони зізнався з собі, що його ідея розділити групу задля більшої ефективності пошуків явно не дала сподіваних плодів. Тільки різниця, що переступивши поріг Джілтерсгейт, він не був сам, а тепер втратив ще й решту приятелів, як раніше Шері. Буря люто заревла, ніби розірвавши щелепами небо надвоє. Бен вирішив іти шукати друзів. Йому вже було однаково чи витратить він тиждень, а чи місяць, аби натрапити на них. Карти були роздані, і це був єдиний можливий хід. Він пішов до центрального перону в напрямку тильного крила Джілтерсгейт. Де раніше містилися різні агентства, чекальний ціле містечкояток, кафе і ресторанчиків, що встигли прожити допіру кілька хвилин перед стояли обуглені, і в ту мить він розледів на підлозі одної з чекалень якесь лискуче покривало. Пам'ять підказала, що коли він в перш ніж заглибитись в тунелі, бачив це місце, того ж матка атласної тканини там не було. Він нервово прискорив крок і, кваплячись, не повітив, що хтось нерухомо чекає на нього в сутінках. Бену клякнув перед тим покривалами, боязко простяг руку. Тканина була простякнута темною, теплою рідиною, що на дотик здавалася ніби знайомою і викликала інстинктивну відразу. Під покривалом угадувалися обриси чогось, що Бенові видалося частками якогось предмета. Він витяг заховану коробку сірників і збирався запалити один – аби уважніше роздивитися знахідку, і побачив у ній останній сильник. Змирившись, сховав його для найнагальнішої потреби на напружив зір, намагаючись завважити якнайбільше подробиць, що могли пролити світло на місце перебування когось із друзів. «Не який досвід подивитися на власну пролиту крови, Геш?» промовив у нього за спиною Джавагал. «Кров твоєї матері, Бене, не знає відпочинку так само, як і я». Бенд відчув, як його почали тремтіти руки, і повільно обернувся. Джавагал розсівся на краю металевої лавки. Зловісний цар пітьми на троні, зведеному посеред згарище й руїни. «Ну і чого ж не питаєш, де твої друзі, мене? награно заласкавився Джавагал. «Либонь, боїшся отержати не на топ надійливу відповідь?» «А ви хіба відповіли б, якби я запитав?» Відказав хлопець, стишивши біля закривавленої накидки. «Можливо», – усміхнувся Джавагал. Бен намагався не затримувати погляду на гіпнотичних очах Джавагала, а ще більше. Викинути з голови безглузду думку, яку здавалося, з глибин його мозку хтось голосно йому втовкмачує. Ніби ця зловісна тінь, розмову з котрою він веде посеред вихоплених самого пекла декорацій. то його батько або те, що від нього лишилось. «Що, Бене, сумніви опосіли?» – спитав Джавагал, який явно насолоджувався розмовою. – Ви не мій батько. – Ви ніколи не завдали би шкоди Шері, – гарячково випалив Бен. – А хто тобі сказав, що я завдав їй шкоди? У Бена розширились очі, коли він побачив, як Джавагал простягає долоню в обтислій рукавичці і занурює її в калюжу крові біля своїх ніг, а потім підносить зачервовлені в крові пальці і проводить ними по своєму кощавому обличчю. «Колись, Бене, дуже давно, – мовив потом тому Джавагал, – жінка, чия кров була пролита саме в цьому місці, була моєю дружиною і матір'ю моїх дітей, одного з яких звали, як і тебе. Цікаво уявляти собі, як спогади іноді перетворюються на кошмари. Я й досі тужу за нею. Дивуєшся? Як гадаєш, хто є твоїм батьком?» Той чоловік, що живе в моїх спогадах, чи ця позбавлена життя тінь перед тобою? Що змушує тебе думати, що існує якась різниця між ними обома? «Різниця очевидна», – відказав Бен. «Мій батько був доброю людиною, а ви просто вбивця». Джавагал похилив голову і повільно покивав. Бен відвернувся від нього. «Наш час збігає», – сказав Джавагал. «Пора поглянути в обличчя долі». «Кожен своїй. Ми вже всі дорослі, чи не так? Знаєш, що означає зрілість, Бене? Дозволь твоєму батькові це пояснити. Мужніти – це просто відкривати, що все, у що вірив замолоду, облуда, натомість усе, чому відмовлявся вірити в юності, виявляється істинним. А коли ти збираєшся змужніти сину мій? Навряд чи ваша філософія мене зацікавить, сказав замість відповіді хлопець. «Час нагадати тобі про неї, хлопче!» Бен знову подивився з ненавистю на Джавагала. «Чого ви хочете?» – різко спитав він. «Хочу виконати одну обітницю. Обітницю, яка не дає згаснути моєму полум'ю». «І яку ж? Вчинити злочин? Це й буде вашим подвигом на прощання?» Джавагал спокійно прикрив повіки. «Різниця межі злочином та подвигом, Бене». Зазвичай залежить від точки зору спостерігача. А я просто дав собі обітницю знайти нову оселю для моєї душі. І таку оселю надасте мені ви, мої діти. Бен стиснув зуби і відчув, що кров закипає йому в жилах. «Ви не є моїм батьком», – опанувавши себе, сказав він. «А якщо колись і були, то я соромлюся цього». Джавагал поблажливо посміхнувся. Бене, в житті є дві речі, яких не можна вибрати. Перша – твої вороги. Друга – твоя родина. Іноді складно побачити різницю між першою та другою, але час навчає. Що зрештою тобі могли б випасти гірші карти? Життя, сину мій, це ніби перша гра в шахи. Щойно починаєш розуміти, як ходять фігури, а ти вже програв. Несподівано, з усією силою, стримуваної перед тим люті, Бен кинувся на Джавагала. Той не поворухнувся, і коли хлопець пролетів крізь марами на краю лавки, воно розтануло в повітрі димчастою скульптурою. Бен гримнувся на підлогу і відчув, як один з ржавих болтів, що стирчались під лавки, розкроїв йому лоб. «Одна з речей, яких ти незабаром навчишся», – промовив Джавагалів голос у нього за спиною – це дізнатися, як мислить твій ворог перш ніж вступати з ним в бій. Бен витер кров, що стікала по лицю й обернувся на звук того голосу стемряви. Поста Постать Джава Гала чітко видніла на протилежному краю тої самої лавки. На кілька секунд розгубленим хлопцем оволоділо відчуття, ніби він спробував пройти крізь дзеркало і став жертвою дзеркального лабіринту. Ніщо не є тим, чим здається, мовив Джава Гал. Ти мав це помітити ще всередині тунелів. Коли я проєктував це місце, то вдався до певних хитрощів, про які сам тільки знаю. Чи подобається тобі математика, Бене? Математика – це релігія людей, які мають мозок, тому в неї так мало прихильників. Дуже шкода, що ні ти, ані твої простодушні приятелі ніколи не вийдете звідси, а то змогли би відкрити світові деякі таємниці, які таїться споруда. Мали б ви трохи талану, то я держали б натомість ті ж насмішки, заздрощі й зневагу, що дісталися їхньому винахідникові. Ви засліплені ненавистю, давно вже засліплені. Єдине, що ненависть зробила зі мною, – заперечив Джавагал, – так це відкрила мені очі. А тепер варто, щоби ти відкривши свої, бо хоча й маєш мене за звичайного вбивцю, – а переконаєшся, що отримаєш шанс рятуватися, врятувати своїх друзів. Чого сам я не мав ніколи. Джавагалова постать випросталась і наблизилася до Бена. Хлопець судомно сковтнув, і вже ладен був кинутися на Джава Джавагал зупинився у двох метрах від нього, повагом схрестив руки і злегка уклонився. – Мені сподобалася наша розмова, Бене, – люб'язно сказав він. – А тепер приготуйся шукати мене. Перш ніж Бен зміг щось сказати, чи хоч би м'язом поворухнути, Джавагалова постать зринулася у вогняний вихор полом'яною дугою, на запаморочливій швидкості провайнула по підсклепінням станції. За якусь мить вогняний сніп стрілою влетів в тунель, лишивши по собі плетеницю палахотливих бризок, що танули в темряві, вказуючи хлопцеві доленосну путь. Бен кинув останній погляд на скривалину накидку і знов занурився в тунелі, певний того, що тепер, хоч би який шлях він обрав, усі галереї з'їдуться в одній точці. Йому достатньо було наблизитися, аби впізнати потяг, що багато ночей тому явився йому, проходячи крізь мури сиротинця, охоплений полум'ям, везучи замкнені в паці сотні дитячих душ, які розпачливо силкувалися вирватися з того нескінченного пекла. Тепер темний потяг стояв нерухомо й ніщо не вказувало на те, що всередині могли перебувати бенові приятелі. Проте якесь чуття підказувало хлопцеві, що це не так. Він пройшов повз паровози, рушив уздовж вагонів, шукаючи друзів. На півдорозі, зупинившись і озирнувшись, він побачив, що голова потяга вже зникла в темряві. Він зібрався вже рушити далі, аж тут помітив, що чиєсь бліде безживе обличчя дивиться на нього з вікна найближчого вагона. Він повернув голову і йому просто серце обірвалося. На нього уважно дивився хлопчик не більше сімох років. Глибокі чорні очі вп'ялись у Бена. Він судомно сковтнув і ступив крок до хлопчика. Той розтулив губи, звідти вирвались язики полум'я і запалили його обличчя. Ніби листок сухого паперу зник на Бенових очах. Бен відчув крижаний холод на карку, але я пішов далі, намагаючись не чути моторошного шермання голосів, що дали вналодесі з самих нутрощів потяга. Нарешті, діставши хвостового вагона, він підійшов до дверей і натиснув на ручку. Усередині горіло світло сотень свічок. Бен увійшов і на обличчях Ізобели єна, Сета, Майкла, Сіраджа та Рошана сяйнула Надія. Бен полегшено зітхнув. «Тепер ми усі тут. Мабуть, можемо розпочати гру», – промовив поряд знайомий голос. Хлопець повільно обернувся. Джавагалові руки обіймали його за струшері. Вагонні двері затріпнулись, наче броньований люк. Джавагал відпустив Шері. Дівчина підбігла до Бена, і він обійняв її. «З тобою все добре?» – запитав Бен. «Та, звичайно ж, добре!» – вліз Джавагал. «А ви всі як?» – не звертаючи на нього уваги, звернувся Бен до членів Чобар Сосайті. «Чудово!» – твердо вимовив і Єн. Обоє обмінялися поглядами, промовистішими за тисячу слів, і Бен кивнув. «Якщо на комусь від десь подряпина», – роз'язнив Джавагал, – «то це через власну незграбність». Бен обернувся до Джавагала, відсторонивши шири вбік. бік. «Кажіть прямо, чого ви хочете?» Джавагал зобразив щирий подив. Нервуєшся, рвуєшся, Бене, чи квапишся скінчити діло?» «Я 16 років чекав цієї миті і можу ще хвилю зачекати. Особливо від тоді, як ми із Шері тішимося новими стосунками». Думка про те, що Джавагал міг розкрити Шері, ким він є насправді, висіла над Беном, як дамоклів меч. А той, здавалося, прочитав його думки і тепер розважався. «Бене, не слухай його», – промовила Шері, – «цей чоловік убив нашого батька. Хай би що він казав, змушуючи нас повірити, в це воно варте не більше, ніж сміття в цьому кублі». І от таке казати про друга. Дошкульні слова. – спокійно зауважив Джавагал. – Я скоріше вмру, ніж стану вашим другом. – Наша дружба, дорога Шері, є лише питанням часу? – процідив Джавагал. Стримана Джавагалова посмішка миттєво щезла, і від одного поруху його руки Шері відлетіла до протилежного кінця вагона, ніби вдарена невидимим тираном. – Відпочинь трохи. Дуже скоро ми будемо разом назавжди. Шерів дарилася об металеву стінку і упала непритомна. Бен кинувся до неї, але залізна хватка Джавагала спинила його. «А ти постій тут», – сказав той і, кинувши крижаний погляд на інших, додав. «Першому, хто скаже хоч слово, вогонь стулить губи». «Пустіть!» – застогнав Бен, відчуваючи, що залізна рука отот -от скрутить йому карк. Джавагал тут же розтиснув пальці Бен гепнувся на підлогу. У стані слухай!» Наказав Джавагал. «Я так розумію, що ви утворили таке собі братство, поклявшись допомагати одне одному і захищати одне одного до самої смерті. Чи не так?» «Так», – підтвердив сидячи на підлозі сірач. «Невидимий кулак луснув хлопця, і той завалився на підлогу, немов гальчир'яна лялька». «Не тебе питають, хлопче», – процедив Джавагал. «То що, мене? Відповіси, чи проекспериментуємо засмою твого друга?» «Не чіпайте його». Це так, відповів Бен. Гаразд. Тоді дозволь привітати тебе з фантастичною працею, яку ти виконав, привівши сюди своїх друзів. Першокласний захист. Ви казали, що дасте нам шанс, нагадав Бен. Я пам'ятаю, що сказав. Ускільки ти оцінюєш життя кожного з твоїх друзів, Бене? Хлопець зблід. Ти чи запитання не розумієш, чи хочеш, аби я дістав відповідь в інший спосіб? «Я оцінюю його так само, як і моє». Джавагал лідниво усміхнувся і проказав із притиском «Важко повірити». «Мені байдуже, чи вірите ви, чи ні?» «А от ми, Бене, зараз і переконаємось, чи твої красиві слова відповідають дійсності», – відказав Джавагал. «Умова така. Вас семеро, не рахуючи Шері. Для кожного з вас сімов приготована закрита коробка, у якій...» «Це поки секрет». І Джавагал указав рукою на поставлені в ряд одна при одній дерев'яні коробки, схожі на маленькі поштові скриньки, пофарбовані у різні кольори. Кожна з них має отвір у задній стінці, куди можеш просунути руку, але витягаєш через кілька секунд. Це така маленька пастка для цікавих. Уяви собі, Бене, що в кожній коробці життя одного з твоїх друзів. І воно справді так, бо всередині по дерев'яній дощечці зім'ям кожного з вас. Ти вставляєш руку і витягаєш. За кожну коробку, у яку ти вставиш руку і дістанеш таку от перепустку, я відпущу одного з твоїх друзів. Але, звичайно ж, є й певна небезпека. В одній коробці замість життя – смерть. «Що ви хочете цим сказати?» – запитав Бен. «А ти колись бачив гадюку, Бене? Маленька тварюка з примхливим характером. Ти про знімій хоч щонебу знаєш?» «Я знаю, що таке гадюка», – відказав Бен, відчуваючи, як йому тремтять коліна. «Ну, тоді подробиці зайві. Тобі досить знати, що в одній із коробок гадюка». «Бене, не роби цього», – промовив Єн. Джавагал кинув на нього злобний погляд. «Я чекаю, Бене. Не думаю, що хто-небудь в усій Калькути запропонує тобі вигіднішу угоду. Сім життів і лише одна можливість помилитися». «А звідки я можу знати, що ви не брешете?» – запитав Бен. Джавагал підніс довгий вказівний палець і заперечливо повільно похитав головою. «Брехати, Бене, це одна з небагатьох речей, яких я не роблю. І ти це знаєш. Отже, зважуйся, якщо тобі бракує мужності прийняти гру і показати, що друзі тобі справжні важливі, як ти хочеш нас у цьому переконати, скажи прямо!» І ми передамо чергу тому, у кого більше сили в пупку». Бен витримав погляд Джавагала і кивнув. «Бене, ні!» – повторив Ієн. «Бене, скажи своєму другові, аби заткнувся», – наказав Джавагал. «А то я поможу». Хлопець благально подивився на Єна. І «Єне, не у складню справу». «Єен правий, Бене», – втрутилася Ізобел. «Якщо він хоче вбити нас, нехай сам це зробить. Не давай себе ошукати». Бен підніс руку, закликаючи до мовчанки, і глянув Джавагалові просто в очі. Видає те слово?» Джавагал довго дивився на нього і нарешті кивнув. «Більше нагаймо часу», – рішуче промовив Бен і рушив до приготованих для нього коробок. Бен уважно вдивлявся в сім дерев'яних коробок, пофарбованих у різні кольори, намагаючись уявити, у котрій Джавагал міг заховати змію. Намагання розшифрувати задум, згідно з яким розставлено коробки, було різнозначно спробі зібрати головоломку, не знаючи, який малюнок вона має утворити. Гадюка могла бути схована в одній з крайніх коробок або в центральних у тій ще яскравого кольору, або в лискучо чорній. Кожне припущення було поверховим, і Бен відчув, що в його голові ані натяку на рішення, яке він мав негайно прийняти. Перша спроба найважча, шепнув Джавагал. Обирай, не думаючи, Бен подивився в його незлибніми очі і не знайшов там нічого, крім відображення свого блідого, настрашеного обличчя. Він порахував подумки до трьох, заплющив очі, різко запустив руку в одну з коробок. Дві наступні секунди, поки Бен очікував на жорстокий дотик лускатого тіла та смертельний укол гадючих ікол, здалися безконечними. Та нічого такого не сталося, і після миті судомного очікування його пальці намацали дерев'яну дощечку, а Джавагал обдарував його усмішкою вболівальника. «Добрий вибір. Чорний колір. Колір майбутнього». Бен витяг табличку і прочитав написане на ній ім'я. «Сірач». Він кинув на Джавагала запитальний погляд, і той кивнув. Сірадже, наказав Бен, – «висідай з цього потяга і паняй звідси». Сірадж розтер зболені зап'ястки і обвів товаришів пригніченим поглядом. «Я не збираюся нікуди йти», – заперечив він. «Сіраджи, роби, що Бен каже», – наказав Ієн, намагаючись не підвищувати голос. Сірадж заперечливо мотнув головою. Ізобел м'яко сміхнулася йому. «Сіраджи, йди, будь ласка», – благально пропросила дівчина. «Зроби це для мене». Розгублений хлопець вагався. «Ми не можемо провести отак цілу ніч», – промовив Джавагал. «Або йди, або лишайся. Тільки дурні зневажають дарунки долі. А цієї ночі ти вичерпав свій запас визіння на все життя». «Сірат же», – наказав Бен, – «забирайся звідси. Цим ти мені трохи допоможеш». Сірат ж розпачилого подивився на Бена, але суворий владний вираз його обличчя не змінився ні на крихту. Тоді Сірат понуроки понурок і попрямував до дверей. «Не зупиняйся, доки не дійдеш до річки», – зауважив Джавагал, – «бо пошкодуєш». «Не зупиниться», – відповів за нього Бен. «Я чекатиму на вас», – прошепотів сірач із вагонної сходинки. «Бувай, сірадже, відказав Бен. «Іди вже». Хлопці вікроки подали в тунелі, а Джавагал тоді скинув бровами, запрошуючи продовжити гру. «Я виконав обіцянку Бене. Тепер твоя черга. Коробок уже менше, вибирати легше». Зважуйся, худчіше буде врятовано життя ще когось із твоїх друзів». Бен перевів очі на коробку, сусідню до вибраної за першої спроби. Вона нічим не відрізнялася від інших. Повільно простяг руку і зупинився в сантиметрі від отвору. «Ти певен, Бене?» – запитав Джавагал. Хлопець глянув на нього лихим оком. «Добре, подумай. Перший вибір був чудовим. Не зіпсуй справу тепер». Бен відповів презирливим усміхом і, дивлячись Джавагалові просто в очі, засунув руку в обрану коробку. Зіницю у Джавагала звузились, ніби в голодного кота. Бен витяг дощечку і прочитав ім'я. «Сет!» – виголосив він. – «Виходь звідси!» Сетові кайданки тут же розкрились і хлопець хвильовано підвівся. «Бене, мені все це не подобається», – сказав він. «А мені воно подобається ще менше», – відказав Бен. Виходь, ну приглянь за сіраджем, аби не загубився. Сет пригнічено кивнув, розуміючи, що вчинити інакше, ніж наказує Бен, означало б наразити йти на ризики життя інших. Він кинув прощальний погляд на своїх друзів і попрямував до виходу. Дійшовши, спинився і ще раз подивився на членів Чоу Сосайті. «Ми викрутимось, правда ж?» У схвальному киванні друзів упевненості було настільки, наскільки їм дозволяло припустити їхнє знання теорії ймовірностей. «А щодо вас», – сказав Сет, звертаючись до Джавагала, – «то ви просто купа гною». Джавагал провів язиком по губах і похитав голову. Легко бути героєм, узявши ноги на плечі, а друзів покинувши на неминучу смерть. Правда, Сете? Ображай далі, хлопче, коли хочеш. Я тобі нічого не зроблю. Певно, це допоможе тобі краще спати, коли ти пригадаєш цю ніч, а дехто з тих, хто є тут, підуть хробакам на поживу. Ти завжди зможеш розказувати, як ти, хоробрий Сет, образив мерзотника, чи не так? Але насправді ти і я знаємо правду, егеш? Сетове обличчя запалало від гніву, а очі зблиснули люттю. Хлопець рушив до Джавагала, але Бен рвонувся і перегородив йому шлях. Прошу тебе, Сете прошепотів він йому на вухо, «Іди геть негайно. Будь ласка». Сет востаннє подивився на Бена і кивнув, міцно стиснувши його плече. Бен зачекав, доки хлопець спуститься з вагона і знову обернувся до Джавагала. «Про це ми не домовлялися», – дорікнув він. «Я й не подумаю продовжувати, якщо ви не пообіцяєте облишити знущання над моїми друзями». «Продовжиш, подобається тобі чи ні? У тебе немає вибору». Але як знак доброї волі я залишу при собі мої зауваження щодо твоїх друзів. А тепер до справи. Бен обвів поглядом решту коробок і зупинився на крайній праворуч. І без волікань засунув неї руку, мацнувши, що там усередині. Знов дощечка. Бен задихав на всі груди і почув, як так само з полегкістю зітхнули друзі. «Та тебе ангел береже, Бене!» – промовив Джавагал. Хлопець поглянув на дерев'яний прямокутник. Ізобел. «Дамі щастить!» – зауважив Джавагал. «Та замовкніть!» Пробурмотів Бен ситий по горло коментарями, якими Джавагал розважався за кожним новим ходом в цій моторошній грі. «Ізобел!» – мовив він до дівчини. «До зустрічі!» Дівчина підвелася і пройшла повз товаришів, опустивши голову і волочачи ноги, ніби вони були пришиті до підлоги. «Ізобел, у тебе що? Не знайдеться останнього слівця для Майкла?» – знову запитав Джавагал. «Та оближь ж, попросив Бен. «Чого ви цим домагаєтесь?» «Вибирай наступну коробку», – проказав Джавагал замість відповіді. «Зараз побачиш, чого я домагаюсь». Ізобел спустилась в вагон, а Бен подумки перебрав чотири коробки, що лишилися. «Ну як, Бене, надумався?» – запитав Джавагал. Хлопець ківнув і підійшов до коробки, пофарбованої червоним. «Червоний? Ммм, колір пристрасті!» – зауважив Джавагал. – І вогню. – Вперед, мене, Гадаю, сьогодні твоя ніч. Шері підняла повіки і побачила, що Бен, витягнувши руку, підходить до червоної коробки. Усе тіло її судомило від панічного страху. Дівчина-рвучко підвелася і прожогом кинулася до Бена. Вона не могла дозволити братові засунути руку в цю коробку. Життя юнаків не мало жодної цінності для Джавагала. Вони були для нього просто джокерами в колоді, якими він штовхав Бена до самознищення. Джава Галові треба було, щоб сам же Бен і підніс йому на таці власну смерть, полегшуючи справу. У такий спосіб цей проклятущий привид зможе увійти в неї, а тоді покинути ці тунелі, перетворившись на істоту з плоті і крові. Істоту вже юну, що повернеться до світу тих, кого прагне знищити – Перш ніж зробити щось, Шері збагнула, що лишався тільки один вихід. Лише одна дія здатна розтрощити хитромудру головоломку, складену для них Джавагалом. І тільки вона, Шері, була здатна змінити хід подій, зробивши єдину у світі річ, якої Джавагал не передбачив. Миготіння наступних митей закарбувалося у її свідомості, ніби колекція ретельно виконаних гравюр. Шері стрімголов, обминаючи решту прикутих членів Човбар Сосайті, Пролетіла шість метрів, що відділяли її від брата. Бен повільно обернувся, і вираз розгубленості й подиву на його обличчі змінився гримасою жаху, коли він побачив, що Джавагал підводиться, а всі пальці на його правій руці загоряються, перетворюючись на вогняну лапу. Шері почула, як Бенів крик стихає далекою луною, вдарилась об нього, зваливши його на землю і тим самим відштовхнувши руку від отвору в червоній коробці. Вену Пава Шері побачила, як примарна джавагалова постать здіймається над тею і простягає її до обличчя пломенисту лапу. Вона встромила погляд в очі цього вбивця і побачила, як його губи викривлюються в гримасі розпачу й безсилля. А час, здавалося, зупинився, ніби стара карусель. Наступної миті після того Шері вже просувала долоню в отвер червоно-гарячої коробки – вона відчула, як шторки охопили за п'ясток, немов пелюстки отруйної квітки. Бен закричав біля її ніг, а перед обличчям у неї зімкнувся розвогнений кулак джавагала. Але Шері вже переможно всміхалась, а за мить відчула на руці смертельний поцілунок гадюки. І палаючи вибух отрути побіг їй по жилах, не був в бенганльський вогонь по струманю бензину. Бен обхопив сестру і вванув її долоні назад із червоної коробки – та вже було надто пізно. Дві криваві цятки виблискували на блідій шкірі тильного боку зап'ястка. Шер всміхнулася, притомнюючи. Усе гаразд, прошепотіла дівчина, але ще й не встигла вимовити останнього складу, як ноги її підкосило невидимим штурханом, і вона повисла на руках у брата. Шері! завалав Бен, і відчув, як усе його єство заливає неймовірна нудота а сили витікають із тіла, ніби кінчається час у пісковому годиннику. Він обійняв Шері і, сівши, притулив до грудей, і гладячи її обличчя. Дівчина розплющила очі і слабко всміхнулася йому. Обличчя її стало крейдяно-білим. «Мені не боляче, Бене», – прожебаніла вона. Кожне її слово вдаряло в серце, наче копняки в живіт, і хлопець підніс голову, шукаючи Джавагала. Привид нерухомо споглядав їх, але це його було проникне. Очі обох зустрілися. «Такого я не планував, Бене», – сказав Джавагал. «Це тепер усе ускладнює». Бен відчув, як у середині знімається хвиля ненависті, ніби велика розколина розламує надвоє його душу. Вимерзенний убивця!» – процідив він крізь зуби. Джавагал кинув останній погляд на Шері, що здригалася на руках у Бена, і похитав головою. Здавалося, його думки були десь далеко звідти. «Тепер лишаємося тільки ти і я, Бене», – мовив Джавагал. «Орел або решка. Попрощайся з нею і вирушай на зустріч своєї помсті». Джавагалове обличчя раптом затяглося вогняним серпанком. Його пламениста постять розвернулась і пройшла крізь зачинені двері, які вели до сусіднього вагона – залишивши в металі діру, краї якої опливали розтопленою сталлю. Бен почув, як розмикаючись ляснули кайданки, що скували Ієна, Майкла та Рошана. Ієн підбіг до Бена і Шері, схопивши її за руку, припав губами до рани. Він із силою смоктанув отруєну кров, що аж опалила йому язик, і сплюнув. Майкл та Рошан теж уклякли поряд із дівчиною, розпачливо дивлячись на Бена, який проклинав себе за втрачені дорогоцінні секунди, бо не здогадався сам зробити те, за що квапливо взявся його друг. Бен підвів очі вивочий побачив вогняний слід, що лишав по собі джавагал, розтоплюючи метал, ніби кінчик сигари пропалював аркуші паперу. Потяг сильно смикнувся і почав повільно рухатися крізь тунель. Гуркатіння паровоза покотилося луною по підземних галереях лабіринту Jitters Бен обернувся до товаришів і пильно глянув і Єнові в очі. «Подбай про неї!» – наказав він. «Ні, Бене!» – заблагав і Єн, відчитавши думки, що обхопили Бена. «Не йди!» – Бен обійняв сестру і поцілував її в чоло. «Бене, ти повернешся попрощатися зі мною!» – промовила дівчина тремтячим голосом. Хлопець відчув, як сльози навернулися йому на очі. «Я люблю тебе, Бене!» – прошепотіла Шері. «І я тебе люблю», – відповів він, усвідомивши раптом, що ніколи ще не казав цих слів нікому. Потяг люто пришвидшив хід, тягнучи їх усіх у глиб тунелю. Бен побіг до дверей, крізь які прийшов Джавагал і проліз крізь свіжу рану на металевому полотні. Вже заходячи в сусідній вагон, він побачив, що Майкл з Рошаном біжать за ним. Він різко спинився на міжвагонній платформі, відчепив два останні вагони, висмикнувши шворі, ніж бурнувши його в поражнечу. Рошанові пальці ще встигли торкнутися його рук на частку секунди. Та коли Бен знову підвів очі, повні відчаю погляди друзів вже лишилися посаду. А потяг на всій швидкості мчав його й джавагала в саме серце мору у станції джиттерс -Гейт. Тепер лишилися тільки вони у двох. З кожним кроком Бенового просування до паровоза потяг набирав швидкості в цьому пекельному леті крізь тунелі. Від його залізного двохтіння Бенхе хилитався, натикався на всілякі уламки, слідуючи за відбитками, що лишала в металі вогненна ходача вагала. Бенові вдалося дістатись до останньої міжвагонної платформи, і він із силою хопився за металевий поручень, коли потяг по похилі дузі почав пірнати вниз. Здавалося, в саме земне черево. Потім, знову здригнувшись, потяг іще прискорив рух, і вогненною кулею зник у пітьмі. Бен випрямився і знову побіг по слідах джавагала, а колеса потяга тим часом викрешували з раю кіскри, ніби ковзаний на льоду. Раптом Бен почув вибух під ногами і тут же помітив, як широкі язики полум'я охопили весь скелет потяга а обуглені залишки дерев'яної внутрішньої обшивки, що досі трималися на металевих каркасах вагонів, почали відвалюватись. Від полум'я луснули рештки шибок, що зуб'ями стриміли в проймах вікон, ніби ікла в пащі механічного чудовиська. Бен кинувся на підлогу, аби вберегтися від зливу скляних скалок, які розбились об стіни тунелю і розлетівшись, наче краплі крові від пострілу в притул. Коли він зміг підвестися розледів далі попереду, як обриджа вагала просувається поміж полум'я, і тоді зрозумів, що вже близько від рушія. Джавагал обернувся, і Бен зміг розгледіти його посміш, коли ходія навіть посеред вибухів газу, що кільцями блакитного вогню шугав уздовж потяга. Ніби смерть ошеленілого феєрверка. «Приходь по мене», – почув він у своїй голові. З пам'яті виронував обличчя Шері, і Бен повільно пішов до останнього вагона, через який треба було ще пройти. Коли він перетинав останню міжвагонну платформу, то відчув подув свіжого вітру. Очевидно, потяг мав от-от вийти з тунелів, наближаючись на всі швидкості до центрального залу Джойтер На зворотнім шляху крізь тунелі Ієн безперестану розмовляв із Шері. Він розумів, якщо вона піддасться напливу смертельної змори, то навряд чи знову побачить світло, яке існує десь там, назовні. Майкл та Рошан помагали нести її, але жодному не вдавалося змусити її вимовити хоч би звук. І Єн, замкнувшись десь у глибинах душі, гризотні похмурні перечуття, розповідав безглузді анекдоти, гусілякі випадки, готовий у разі потреби видобути з глибин свідомості, хоч би останнє знане йому слово, аби тільки не дати дівчині заснути. Шері слухала і розслаблено кивала, дивлячись сонними, відсутніми очима крізь прищулені повіки. І Єн тримав у долонях її руку, відчуваючи, як повільно, але невмаливо згасає її пульс. «А де Бен?» – запитала дівчина. Майкл кинув погляд на ієна, і той широко всміхнувся. «Бен у безпеці, Шері», – спокійно відповів він. «Він пішов по лікаря, що в цих обставинах мені здається чистим неподобством. Чи ж я тут не лікар? Або принаймні колись стану таким? Ну що це за друг? Отак він мене заохочує. А таких, як я, медиків, піди пошукай. З цим треба народитися. Тому я нутром чую, ти одужаєш». «Тільки наспи. Ти ж не заснеш, правда? Зараз не можна тобі спати. Твоя бабця чекає на нас за двісті метрів звідси, а я ж не можу розказати їй усе, що тут сталося. Бо вона мене ж бурне в гуглі, а мені ще через кілька годин на параплав. Тож не засинай, зарадь мені з твоєю бабцею. А гаразд? Ну, скажи щось». Шері важко задихала, і ген по полотні випачав її термосити. Очі дівчини знову розплющились. «Де Джавагал?» – запитала вона. «Вмер!» – збрехав Йен. «Як? Умер!» – ледве промовила Шері. І Йен на мить вагався. Впав під колеги.